Bueno, kontu gai, Manolo Peltek, e... botazuela, sare sozialetan, nola kafe grebariekin behartzion, eta gero, zuek, eta venga, baita geukere, greba egingo dugu esan. Bai, ba. oita, bai. Neu kai, xarrik esan ez, duen zela, bono, nik ez zailekera batu genitun aurrez, baina ez, ez kafia guzti zuzteko zailekera potentu ditakoa, nikiten nidun, ba, ba, kantia diagetxi, eta azte betu baino lehenu, lehenoko kantia deagultatzen nintzen, da... Eta ze kantia da hori, ba, edo zen hori, kepa? Egunen, egunen, lau bost bat minimo, gutxinez. Ze kafe klase? Makinakoa edo tabernakoa edo... Ba, genuen eta makinakoa. Makinakoa eta, eta bueno, ba, bezpezen hori, bakila batzutan eskafeinatu ere bai, baina ikusten hori berriro bultatzen zaila eta ez da posible. Eta hori, iman oleko hori bultatzen nian, ba, bueno, aukera, aukera, aukera, aukera ikusi hori berronka txiki bati aurreitego, eta, bueno, ba, animatu nintzen. Eta Xabi, zu lau edo bosten bultan ibiltzatzen E, Niki du hartzen ditu, baino, katilu kankarroa omdiak. <risa> eta ba, batzutan etxekoak, e, ikaten zean, ba. eta besta zutan, ba, kaffetegi lan, taberna, kaffeznea, baino kaffezne kargatu, eskatzen, una propos, hola. Eta, e, kaffe hoiet den jiran, sarria egin edo, lankidegin edo, hor sozializatzeko aukera izango da, hori... Etzen nireten nuko egin gozea o txolarte hori egida, ez da? Nola? Ez, Nigori ez, ez, ez. nire hori kafeina baino gehiago horrek. Ba. Eta, bueno, nire hori botatze faltan. Naiz da, oitura horrekin berrein segi, ba, bai lagunekin da bai ikaskidekin edo juntatu, hori hor ba, botatze faltan gehiagena kafia. Eta, bueno, hor ba beste, beste alternatiko batzuk hartu ber. Bai, eta ze ba, hartuta errenditzen zara? Ba, bueno, askotan, ba, horren bueno, maunetan bintza, nahiko, nahiko galdute bilin ditzen. Eta, joaz nintzen, ba, ba infuzi jokin, edo, zumoekin, o... Ba, Kolak hau batzutan, da, da, hoxe, o, te batzuk, edo ola, ola. Mm. Eta, zuxa Xabi? Ba, nix sortea daukatzea. Amartako kafe hartzea dut lankioke egunero egunero, eta baduzkat pare lankidea, e, infuzi jokartzen dituztenak. Orduan, bueno, da, irugarren izan da. Zergatik irabak izan duten, kafea dintu <susurra> egitea. Eh, ba ora asken finen, bueno, ba, osasunerako eta 11 gomendi ematen dizkiguote, baina arakatzen hasteganian eta eh geure burua garbitzeko saieraketa egiten ditugunean eta, eta keintzeko gauzetako bat izaten da ba, kafea, eh? Ba, batetik nerbio sistemari eragiten diolako, bertsetik ba, bueno, ba, kaltegarria izan dizenelako eh gorputaren eta bar Eta hola, xe, hor... Zinetzi sindromea zenbateko izan zen hasieran, irugateko hori edo? Nerea, nerea, zero. zero. Ne, nerea egitezen aurrona honetan bai, bai, izan zen, da, sentitzen nun, ba, ori, behar hori, ez, ba, kazi harteko behar hori, baina, kero, ya, egunak horre pasada, ba, bueno, ba, hobe tos sentitzen, da, osasun aldetikan, bai, konturatzen izala, igual, gehi gartzen nula, eze, meiko ere, gertzorre esaten ez nion, da, esaten nion, bi hartzeidu, da, alare, asko irute izatean behai, eta zan, bueno, ba, honekin, busk Ba, beste, eukera mediko aldatzen zen Baita, baita, baita Kontuaz <risa> kafeak hemen ezta modalean es, urtulitazunak, estrezak Sabeleko Ur konapel hori gabe, bai Hori da, hori da